Eh, batzen? Ah, bai, badira futbol zelaiak uh, bagnean. <laughs> Bai, hemen futbol zelaibat bada, eta gero bi padel badira, frontboleko bi erremu ere baditugu, eta barneuntan ere, zerai handiuntan, uh, cross-training uh, toki bat uh, eman dugu, eta, eta ara, uh, toki eder bat doa uh, aritzeko eta plazer hartzeko. Aldi guziz, uh, berrogoi eta amak bat, uh, izanen dira ergarrekin nire ustez, uh, futbolean eta gero pilotan, cross-trainingekin, berrogoi, bai, berrogoi eta amak bat, uh, aldi guziz uh, esperudugu. Et même d'où est-ce euh, Aurretzt eta joko polit bat emanen dugu eta helduden hastean heldu dira, e, tokian emaiteko eta pretizaen dira aurrak hartzeko eta sendako ez, burasuek bogasuek eta etakirla egiteko e, denbora berean.tzen duzukinkaz poge gu handiz, bara jatetxe kontzeptu bat ere. Baigia e, da gainan jatetxe polit bat badela, ani eta loganburu angelekin txotsa dutenek. eta toki edhar bat badute ere, eta... Hegia da guk ola penchatudugula denak uh, toki berean egiten aldira espero dugu kinka denak hemen dutela. eta hemen gero astek. Ashi dop on peut passer ou pas? Oui, vas Oficialak bitxor dira lan lan talan. Ba, hemen, hemen aldakela eta esku non tane uh, Fitnez deitzen den parte rundan, muskulazioko salabatekin eta klase lektiboekin haritzeko. Zango direi kasleak beraz, hartitu zuzuekin aranik edo? jadanik uh, gurekin ditugu, uh, elduden astian hasiko dira, uh, formakuntzak are, pasten dituzte ere, ni barnean izango naiz, baina berarekin be, sortzi, sortzi izanen gira denak ergarrikin. Eta oh, hor hemen orduan aldagereak dira uh, pizina rentzat, igerilekoa eta hoja oh, hizmure uh, et igerilekoa. Eta klasiak izanen dira hemen ere eta uh, ahondien eta txiki entzat. Oh, dira. Oh. Zerena eta beguen eridira. Ez da idora. Baitzen ez beteko duzuen pizina? Betetuko dugu. Hiru egun hasiaintzine hor e, duan e, duztu duztu izanen gira, baina prest. Zeman metroko pizina da? Hama bost eta zazpikoa. Zeman ah, zizta abentura horretan horzen, eta keston gauza da, inbertu handia ere, posatzen dut? Bai egia da, bost gira, euh, Christof Mariluz, Mikel Gerrendian, Ani eta Laurent Boulanger eta Ani. Uh, eta, haundiak dira, denak hemen eman, eman ditugu, orduan, uh, espero dugu diendek hori ulertuko dutela ere Eta laguntza behar dugu, zendako uh, ez, uh, kanpoko laguntzak ere, hori uh, ikusi behar dugu, ziren eta momentuz, uh, bakarri gira proiektu claro, untan eta... Zuzue eta, kanpoko diru laguntzarikukan? Ez batez ere, orduan, hori uh, ikusiko dugu uh, gero zendako ez, baina... Uh, Momentu enten, bakarrik uh, gure proiektua da, bakarrik montatu dugu eta uh, espero dugu ongi pastuko dela ziren eta gure bihotz guzia hori eman dugu. Hortzak nahi dugu? Zain batekoa garen bertu hori, animalekoa? Handia da, gure etzat uh, bainan ez dute janen ez. Koronavirusaren hmm. e, krisiak gukandu, ondorio bat zuentzat. Bai biztan dena, ziren eta piriran ideki edo maiatzean eta hor uh, Hor, iru edo lau, lau ilaite baditugu, eskas baina nola da, eta ez tabakarri guretzat zaila izan, baina norain, pentsatu behar dugu ongi pastuko dela, dena tokian emanen dugu, Zeren, eta badakigu gogorra dela, eta Kirolan ere, eta klase kolektibo horietan kasu egin beharko da, tokigusietan kasu egin beharko da, eta hor, guk alduguna eginen dugu, baina diendek ere, kasu egin behar dute. Errentak garria izateko, zemba jende beharko duzuegunean hemen, zutam abonamendua dibidez. Espero dugu bi, urte, bi urtean buruan, guti gora bera sortzieun jende kirolaren zatu kanen ditugula, eta beste parteekin, erran nahi du hori uh, pilotako jokoan beste parte bat dela, pizina ere beste parte bat dela, orduan bai, badakigu jende asko beharko dela, baina espero dugu uh, maitatuko dutela eta etorriko direla eta urte, urte urten buruana ikusiko diggute pastuko den. Desafio desafioo handi bat daurezat pari handi bat, baina lotuko gira eta sego gira ongi pastuko den.